Hendeiako bueno, ba, turismo bulegora, urbil dugara, ba, udako sasoia nola doan ezagutzeko, eta hartan gaude ba, langile batekin, noia nahi txabari erekin, kaixo, egunan? Bai egunan? Bueno, asteko ba, hori jakin nahi genuke ba, nola hasi den denboraldia, sasoia? Ba, sasoia emiki emiki hasi da, e, daukagu eguraldi edera egiten duelako eta bero egiten du. Orduan ekainean sasoya guti gora bera ongi hasi da, etxe bizitzak betetzen dira pishkanaka. Uztailaren amaborslean ah, egunetan ere pishkanaka, pishkanaka etxe bizitzak uziak eta aktivitateak uh, betetzen dira. Eta gero, bom, eh, uhtero bezala ustailaren amalauetik, ba etxe bizitzak uziak eta sasoya biziki ongi pasako da iduriz uh, denak asik betelik direlako. Normalean, nondik etorri hori da jendea, e, en daiarra, nondik etortzen dira bisitariak. visitariak? Ordon, visitariak horok horki, huartu gara Parisetik, ero Paris aldetik etortzen direla, Bretaniatik ere, eta gero akitaniako le, lehen, lehenik etortzen direnak, dira urbil, en daiatik urbil, bizitzen direnak, borda lehen guruant, olosakoak, eta gero hemen akitaniako jendeak visitariak ditugu ere. Ya, no? A, krisia dela eta nabaritu zute jende gutxiago etorri zan dela, edo aurten hori aldatzen li dela, non, nabaritzen da hori jende etortzen den jendeekon edo nahiko jende buru ezarria da normalean. Iduriz, uh, uda lehengu hudan eta horrengu hudan krisiak zugu sentituko. Zeren eta ala ere orokorki horki, ostatuak, etxe bizitzak, hotelak, campiniak, horrek horki konten dira sasoiaren zatzat. Uh, lehengu hudan, izi eta horrengu hudan ere iduriz ongi, uh, dena ongi pasatzen da momentu kotz. Eta beno, e, zer turismo mota zen daitek etortzen dira? Etortzen dira, hotel etara, bai, etortzen da hien deare, turismo mota hor da? Beberaz, be hoteletako uh, bisitareak baditugu, gero badira ere, aunitz itz uh, apartamenduak, um, uh, apartamenduetan bizitzen direnak ere, uh, eto et apartamenduak nahiago dituzten jendeak ere baditugu. Uh, em, nahi dute nahi giten aldute, ez dute baita espada ostaturat, uh, uh, hoteleko ostatuan jan behar, eta apartamenduetan kampuan gelitzen dira nahi dute ere. Ordoan, uh, gero kanpeñetan ere haun izagoetan dira, beh, dela han hara dioaitea, eta uh, prezioak obekio egokiagoak direlako kanpeñetan ere. Eta, beno, eh... Hendaian eskaintzari begira zer erakartzen dute edo zer atzematen duzute jendeak illo eskatzen dula Hendaia etortzen denean. Ideak Hendaiara etortzen direlarik ba, bisitak e, galde giten dituzte gugu daukagu Abadiako gaztelua, doan e, jende honi de la carte sans et daukagu e, Abadiako eremoa ibilbideekin, ibilbide honi ziri galdetzen dituzte jendeak, Abadiako ibilbidea baduko eskaintzeko, Abadiako eremoa eta um, galdera ondi bada ole ibilbidea koinez ez zer egiten aldenen daian, nola bidaiatzen aldenen daian eta gero itsaskirolak ere uh, galditzen galde egiten dituzte. Jainei baita surfea itsas bela, jeski horiek eta zer egiten aldena uh, ze aktibitate egiten aldiren urean. Hori da galdegaia garrantzitsuena, bai bisitariak galde egiten uh, bon, dutena. Zondartza bai, baina, bueno, etortzen den jendeak badaki ere, bueno, bad badodela este gauzaak ikusteko nahi anez. Yeah. Ba, ba. Ondartza ere, hori dute lehen, lehen tasuna, hori dute lehen, lehenik galdetzen, baina gero badira beste uh, turista tipo edomota asko, asko handaian, eta ez da bakarrik itxasua galetzen, baina naturala ere, uh, uh, itxaskirola egiten aldean, eta uh, ze uh, ibilbideak naturaren aldetik ze, ze antolatzen dugun ibilbide bezala, eta mota asko eta koturismoak eskaintzen ditugu, hemen endaieno. Eta mm -hmm. horrek urteetan, eh, zenbat, eh, IAS-ekin eh, beraz, jende kopuru berdin txoa aspe jende asko... Bai, kaxik berdin edo berrak piskat gehiago eduriz eh, denbora ona dugulako haurten, baina gero eh, gutxi gorabera bera kopuru berdina daukagu beriziki eh, ustailaren amaluetik aujera kopuru kasi berdina itxoten nugu, eta kasi beterik uh, izanen da, endaia. Eta, bueno, gutxi da osorako, apusturako, badakizutea jen, jendeak hartuak ditu dagoeneko hotelak, ja badakizute gutxi horara jende horbilduko den. Nik zehazki ezin dut kopuru bat eman ohiburuz, baina bai, gero hartzen gara, kasik otela guzea beterik direla, eta ogen araberaz, asoiaren bukaeran uh, kopuru bat edo emaitza bat emaitan halko dugu, zehazki ikusteko lehenko uda baino gehiago edo gutxu izan ditugun jendeak edo ez. Ados, ba, mi ezkerroiana, eta, bueno, ba, ondo jandadilla endaiako uda sasoia. Ba mileesker zurit, espero dut uh, uh, behar de naejan dura. <laughs>